Це український літературний подкаст і його ведуча Ірина Славінська Проєкт створено за сприяння компанії Pocketbook International та Bookland Нецікавіші сучасні українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів Сьогодні Тарас Лютий читатиме текст Григорія Сковороди «Наркіз. Розмова про те. Пізнай себе» Григорій Сковорода – український філософ, просвітитель-гуманіст, поет і педагог 18 століття. До речі, випускник Києво-Могилянської академії. Він вів життя мандрівного філософа. Його девіз – «Світло вив мене та не впіймав». Це є синний, першородний, народжений на сьомому десяткому віку цього. Наркіз називається така собі квітка і такий собі юнак. Тарас Лютий, філософ, поет, прозаїк, науковий співробітник Інституту філософії імені Григорія Сковороди. До речі, зверніть увагу. Викладач Києво-Могилянської академії, письменник, автор збірки малої прози, вулики сновидінь. Привіт, Тараса, Привіт, Ірина. Ну що, Григорія Сковорода, перша в наші подкасти попав в такого роду текст філософія, а може, й література. Я довго про це думала, як класифікувати текст Григорія Сковороди. От для тебе це все ж таки філософія, чи все ж таки літературний текст? Ти знаєш, якраз ми тут маємо справу з таким подвійним жанром, тому. Що що Сковорода він спочатку взагалі-то був музикантом, він складав такі канти, коли був ще в придворній капелі. І тобто він спочатку музикант і писав пісні, канти на власну поезію. Це, по-перше, ну і вже пізніше почав писати філософські твори, діалоги, в яких. Теж можна зустріти таку свою рідну поет, Чижевський особливо любив про це писати, про таку барвисту, барокову прозу Сковороди. Я от дивися, ну, філософ, музикант, поет, ну і багато що іншого, студент, але про цьому цей девіз світловив мене та не впіймав. Я, коли ще вперше в школі його прочитала, багато про це думала. Може, якось це прокоментувати? Буде нам заразом пролог до читання твого прологу? Ти розумієш, дуже цікавий персонаж Сковороди, оскільки він все своє життя намагався ніде не соціалізуватися. Він тікав від оцих от, усіх лабет світу, і це відбилося на його філософії. Ти знаєш, один із моїх студентів, колись ми обговорювали цю проблему, і він висловив думку про те, що Сковорода чимось, по-перше, маргінал, Ну, тодішнього часу, так? Ну, практично панк, дивися, абсолютна відмова від соціалізації, так, і, це ж я, я б його радше порівняв би з бітником. Угу. Знаєш, от замість наплічника в нього своя торба, так. в торбі там Біблія різними мовами, так, тими, якими вона в оригіналі написана, Босковорода читав якраз в оригіналі біблійні тексти. І, знову ж таки, життя Мандрівного філософа, так? Тобто він, ну, він звичайно не пересувався хічхайкінгом, так угу. а пересувався там, як, як доведеться. Ну, так? Ногами тобто, або те читати переважно, переважно ногами, так. І це цікавий, знаєш, образ сковороди пам'ятник, який стоїть напроти напроти Могилянської академії так, на Падолі. Дуже цікава є традиція у Могилянців, що року вони миють сковороду. А, до речі, навіщо вони бідного миють? Ну, ти розумієш, по-перше, це щоб відмити його від посліду, так би мовити, і в прямому, і в переносному сенсі. Тому що от ти е, цікаво сказала про те, що Сковорода – це просвітник і гуманіст, так? А це, це, це тавро в нього залишилося від комуністичної доби. О, а треба його змити, а що ж тоді замість нього треба наставити? От, от в тому ти цікаво, розумієш, що кожний дослідник, він намагається відкрити свого Сковороду. І я думаю, що кожному Читачеві теж треба відкрити свого Сковороду. Такий російський дослідник, як Ерн, якому належить одна із таких, напевно, найбільших, хоча і не бездоганна біографія Сковороди, і, і е, аналіз його філософського спадку він е, власне казав, що вважав, що Сковорода це перший такий персоналіст в російській традиції, з якого потім виросла російська філософія. Лобиш, розшифруй персоналіст, це що е, персоналіст, це? Це мислитель, який спирається на засади особистості. Особистість відіграє провідну роль. В його філософії людина є центром цієї філософії. Між іншим, от нещодавно в 2007 році вийшла книжка Мирослава Поповича, де Сковорода ну, постає ледь не такий ліберальний мислитель. Так? Це така філософія свободи Така одразу ближче до політики, так? Ну, не зовсім до політики, все ж таки, радше до культури, це такі, знаєш, але філософія свободи є такий провідний посил, який ми читаємо в книжці Поповича. Мені, наприклад, ближче тлумачення Чожевського, який знаходить у Сковороди містичні тенденції, переважно німецьку містику, починаючи з ранських містиків, майстера Екхар, та сузо. А Сілезіуса, пізніше Якоба Бене, і от, оця німецька традиція містики. Значить, дві сковорода – це такий містичний сковорода? Так, ти розумієш, мої батьки, вони походять з регіону, недалечко від того містечка, де, від Чорнух, де народився сковорода. О, так ви земляки з ним? Не зовсім земляки, тому що це Полтавщина, а, значить, я походжу з Сумщини, але це дуже близько, це mm -hmm. на кордоні між Чернігівською, Сумською і Полтавською областями. Так. І от в дитинстві, знаєш, коли я їздив на канікули до бабусі і дідуся, то я завжди автобус минав в Чорнухи. І якось так ставалося, що я ніколи туди не потрапляв. Але оцей регіон, оцей, цього містечка, так? і взагалі цього, значить, висходяться ці, ці три області, він такий дуже, і сама природа дуже містична. І це можна подибати навіть у творах Сковороди. Оце таке, знаєш, замилування цією природою. І, значить, сам цей опис, він створює таке відчуття якоїсь такої, mm -hmm. знаєш, містичності, чогось такого, між іншим, будучи 36-літнім, Сковорода описав свої містичні переживання, які вилилися в його сон. Сон доволі такий страшний і на нашу, так би мовити, психіку, яка вже знає багато чого. Наприклад, у сні перепліталися там якісь сцени сексуальності і некрофілії навіть. І, Ого! Та і Сковор... це крутіше, ніж такий жахастик трилер ви, виходить. Ви, ви собі, та. І власне, каже, речі, оце те, що можна назвати містицизмом, так? і, між іншим, те, чого так і не відкрили, можливо, оскільки не дуже захоплювалися Сковородою український роман, я маю на увазі Шевченко, який там лише трошки сказав, що списую Сковороду. Так? Куліш, який не приймав Сковороду, тому що той писав мовою не народною мовою, так? трошки не така українська в нього була. Хоча це дивно, бо Сковороду, навіть якщо Почути те, що ти говориш, а просто погортати, він реально такий дуже близький до романтизму. Причому цього, власне, німецького, про який ти говориш, це замилування mm -hmm. природою, містичні сили природи. Так, він речі. радше перед романтик, не можна його обряджати у ці шатері. Ні, я маю на увазі, це... як. Тобто mm -hmm. тут же ж Ta -ta -ta. не йдеться про те, що mm -hmm. він романтик, але щось близьке. Очевидно. І, між іншим, знаєш, ще такий момент, ще така риса його творчості. Наприклад, в нього є вчення про внутрішню і зовнішню людину. Це таке своєрідне роздвоєння, так? І згадай ідею двійника в романтичній культурі Еркала, які Або там дуже без активно використають, і знову ж таки, оцей е, е, уривок твору наркіс, який я буду читати, тобто нарцис, який споглядає себе своє відображення у водах, так тобто, це і є знову ж таки та сама модель, про яку ми говоримо. Але, боже, як гарно. Ось цей образ прекрасний наркіс, який себе прекрасно споглядає у водах, цей двійник. Я, до речі, ще хотіла запитати. От я пам'ятаю, що в школі Григорія Сковороду вчать. І я щось пам'ятаю, що там обмежується віршем про делібертата, про свободу. І щось ще невеличке читається. Всякому якось... городу нрави права. Так, і всякому городу нрави права. І це якось дуже рано відбувається. Це якийсь чи восьмий клас. Ну, от я по своїй школі згадую. Як, по-твоєму, можна було би викласти Сковороду учням або, можливо, студентам. теж викладаєш філософію. Може, в тебе є досвід викладання такої ініціації молодих людей в Сковороду? Ну, ти знаєш, тут нічого не можна порадити, окрім так би мовити, особистого знайомства з письменником, з філософом, з його текстами. І, відповідно, з тим надбанням тієї літератури, а ця література величезна, Тобто безпосередньо з текстами спілкування я думаю, що воно дуже так. Принаймні у мене так особисто відбулося. Так? Це таке, знаєш, містичне захоплення. Тільки хотів сказати: містичний досвід знайомства із текстом Григорія Сковороди. Ну що, спробуємо зараз ми відчути цей містичний досвід знайомства. Тарас Лутий читатиме пролог із Наркіса Григорія Сковороди. Це є синний першородний народжений на сьомому десяткому віку цього. Наркіс називається така собі квітка і такий собі юнак. Наркіс, юнак, котрий у дзеркалі прозорих вод при джерелі дивиться сам на себе і залюбився смертно в самого себе, є прадавня притча з постарілого богослов'я єгипетського, що є матір'ю єврейського. Наркісів образ благовіститься, Пізнай себе. Нібито сказав, чи хочеш бути задоволений собою і залюбитися в самого себе, тоді пізнай себе, поспитуй себе міцно. А ж, як це можна залюбитися в невідоме? Не горить сіно, не захоплений вогнем, не любить серце, не бачачи краси. Видно, що там є любов, Софіїна дочка. Де мудрість уздріла, там любов згоріла. Воїстину, блаженна є самолюбність, коли вона свята. Гей свята, коли вона істина, Гей, кажу, істина, коли вона знайшла та уздріла одну таку істину та красу. Посеред вас стоїть, а ви й не знаєте. Блажен муж, котрий знайде в домі своєму джерело втіхи, і не жене вітри зі савом, займаючись ловитвою по порожніх околицях. Дочка Сеулова, Малхола, яка з отчого дому через вікно розкидала по вулицях позири свої, її мати і царице всіх, хто туляється по окільних пустелях, Услід безпутного того мандрьохи, Кого, як буйну скотину, зустрівши, Зажене в дім пастер наш. Куди тебе бізжене, Повернися в дім свій. Тії, бо наркіси, є буйні. А мій мудрий наркіс Амуриться вдома, За Соломоновою притчею Розумний праведник Собі другом буде. Колись хтось ще прозрів у водах Своєї тліні красу свою. Той не в якусь зовнішність, Не утління свого воду, але в самого себе і в саму свою суть залюбиться. Стежки свої посеред себе заспокоїш. Наркізмій справді палиться, розпалюючись вугіллям любові, ревнуючи, рветься, мечеться і мучиться, ласкаво дбає, печеться і мовить усіма мовами, але не про багато що, не про порожнє що, але особі про себе і в себе. Печеться тільки про себе – це єдине, що я йому в потребу. Нарешті весь ніби літ, розтопившись от самолюбного полум'я, перетворюється у джерело. А вже ж, а вже ж. У що хто залюбиться, в те й перетвориться. Кожен є тим, чи є серце в ньому. Кожен є тим, де серцем сам. Омив любови моя, Анаркісе, Тепер із повзучого червиська постав, Тепер натим метеликом. Тепер ти воскрес такий. Чому не перетворився в ручай чи потік? Чому не в річку чи море? Скажи мені, відповідає Наркіс. Не налягайте на мене, добре, бо я діло створив. Море із рік, ріка із потока, поток із струмків, руча із пари, а пара завжди при джерелі. Суща сила і чад його, дух його і серце. А що люблю? Люблю струмок і голову, джерело і начало, вічні струмені, що виточується із серця свого, море це гній, ріки минають, потоки висихають, ручаї щезають, джерело вічно парою дихає, що оживає, і прохолоджує. Одне джерело люблю і зникаю. Все інше для мене стеч, сеча, Підніжжя, тінь, хвіст. О, серце мирське, чиста бездно, джерело святе, тебе одне люблю. Щезаю в тобі і перетворююся. Чуєте бо? Те, що оспівує орлення орлиці, матері фіванської примудрості. Ліцеміри і марновірники, Чуючи це, спокушаються і огуджують. У джерело перетворитися? А як же може це бути? Не нарікайте. Дуже легко тому, хто вірить, Ясніше скажу, тому, хто пізнав у собі таку красу. Пара боє вилеття сили Божої – Влиття слави чистої, вседержителя. Ліпше було б йому десь перетворитися у золото, чи в коштовний камінь. Чи, стривайте, він знайшов наліпше. Він перетворюється у володаря всього живого, в сонце, ба? Хіба сонце і джерело одне і те ж? Гей, сонце є джерело світла, джерело водне виточує струмені вод, напоюючи, прохолоджуючи, змиваючи бруд. Вогненне небо джерело виточує проміння світла, просвічуючи, зігріваючи, умиваючи морок. Джерело водне водному морю початок, сонце ж є глава вогненному морю. Але як це може статися, щоб людина перетворилася у сонце? Коли це неможливо, то чому вістить істина, виє світло світу, тобто сонце? Але це міри не за лицем судіти, а за серцем. Гей, сонце є джерелом, бо хіба не може бути Божа людина сонцем? Сонце, бо не за лицем, а за джерельною силою є джерелом. Так і людина Божа, що виточує животворні струми і проміння божества випускає. Є сонцем не за сонячним лицем, а за серцем. Кожен є тим, чи є серце в ньому. Серце вовче – істинний вовк, хоча обличчя людське. Серце боброве – є бобер, хоча вигляд вовчий. Серце веправе є вепр, хоч вигляд бобровий. Кожен є тим, чи є серце в нім. Але лицеміри буцають рогами вперто. Чи ж може таке бути? Адже людини перетворитися в сонячне лице неможливо. це ж боє і серце, речі різні. Правильно, правильно судите. Я теж суджу. Аж ніяк неможливо. Та й яка користь. Від бобрів не творить вовка бобром. О, глухі лицелюбці, зважте на цей грім. Плот ніщо, дух животворить. І чи не знаєте ви того, що вид, лице, плот, ідол, є теж, саме, що також ніщо? Чи не знаєте, що світ – це є ідол Поля Деїрського? Сонце ж був вану цьому, є лице його, і золота голова його, а це марнота-марнот. Тенеїл не кланяється, а наркіс не любить його. Світ є вулиця Мелхолина. Блудниця Вавилонська, біснувате море – а Даниїл та Наркіз у запалених цих пекельних водах побачили любвязну любов свою. Яку? Росоносне джерело і справжнє сонце, як написано «Доки дихає день», тобто сонце. Ти спочиваєш? Я в мені погляд твій, о добра мудрість є людині, а більше тим, котрі бачать сонце. Подяка ж бо блаженному Богові, це є невимовна його милість і влада, що зробила безкорисне і неможливим» а, можливо, корисним. Нині мій Наркіс перетворився у справжнє, а не порожнє сонце. Запитання від лецемірів «Що це? Виходить, що в одному сонці є два сонця?» Відповідь «А де ваші вуха тоді, коли голосною трубою небеса проповідують? У сонці поклади поселення своє!» «Бачите, що в золотій голові кумира вашого світу?» Цього і в Вавилонській цій печі живе і суботствує незаходимий наш світ, і не ваше морочне, але наше сонце прославляється такою трубною піснею, джерело, що виходить, і напоює все. Але менше з тим. Хай лицеміри мучуються вогненному їхньому своєму озері. Самі ж Ізраїлем перейдімо на той бік моря, за порадою Варуховою. Хто перейде на той бік моря і знайде примудрість, там рай». Та мамуряться наркіси, котрі пізнали себе. Ось перший зустрічає нас улюблений Давид, співаючи пісню свою. У тебе джерело життя, у світлі твоїм побачимо світ. Залишайтеся лицеміри з наявним вашим сонцем, Ми в поганому вашому сонці знайдемо нове і прекрасне таке. Хай буде світло, хай стане сонце, і утвердиться сонце». Це за стіною і за межами вашими зустрічає нас одяг же світлом на вашим, наш, наче ризою. Це проголошує нам – радуйтеся, дерзайте, мир вам, не бійтеся, я є світло, я світле сонцевому кумиру і його світу. Прагни, хай прийде до мене і хай співає. Ого, в мене ж якась така асоціація, знаєш, мало чи не сюрреалістична проза, та, бо тут такі візії реальності поєднуються, Мало чи не з галюцинаціями. Я не можу наважатися це назвати так прямим текстом, а там Ригорій Сковорода і так далі. Це не дуже аномальна реакція на текст Сковороди? Ні, цілком справедливо. І, знаєш, Сковорода теж, так би мо це виходить із вчення Сковороди про так звані три світи. По-перше, це макрокосм, тобто весь великий світ, мікрокосм людину. І третій вимір, який до якого так благоговійно ставився Сковорода, він називав його Третій світ Біблія або Символічний Світ, угу. і в цьому сенсі Сковорода спирається на ранньохристиянську традицію, особливо на традицію Філона який стверджував, що Біблію не можна читати так впрост, знаєш, не можна сприймати тільки буквальний смисл, а в Біблії треба шукати ще приховані смисли. І от, як на мене, в своїй такій бараковій літературній філософській творчості якраз Сковорода і пересипає такими символами, такими, знаєш, принадами своєрідними для людського розуму. Часто говорять, знаєш, що Сковороди не має своєї системи філософської, але, можливо, в дечому це і прекрасно. Звичайно, не треба робити з цього перебільшення, бо згаданий сьогодні мною Ерн колись так захоплювався Сковородою, що Андрій Білий колись сказав, «Ну, господа, да, що там Кант, от Сковорода?» Розумієш, ну та тут радше не можна порівнювати цих філософів, тому що е, Кант це такий, знаєш, великий систематик і аналітик. А Сковорода, який так би мовити, він міг філософувати будь-де. Це такі зрештою, ну, якась така пристрасть. Тут все ж таки, ну мені видається, що логіка не на першому місці. Вона якась така дуже пристрасна ця проза і філософія сковороди. От ти читав, я ще згадала цього Кальдерона Життя. Це сон теж принцип, якісь такі схожий. З одного боку доволі реалістична історія, але от вона теж пересипана таким дивовижним образом. Там, там сірякі гіпогрифи, десь літають, і коні на тих гіпогрифів перетворюють і багато іншого. До речі взагалі, про що цей пролог? Ти розумієш, центральна ідея, справді цей пролог написаний трошки пізніше, бо Сковорода пише, що народжений цей твір на сьомому десяткові віку, тобто в XVIII століття. Та, ну анаркіс ж ранній текст, наскільки я пам'ятаю. Так, це один із ранніх текстів, але писаний він в різні часи, і Скорода по-різному дописує, і цей пролог він якраз дописав, він радше є пізнім шматком цей радше пролог. Радше епілог Та, за часом. Так, напевно, так можна буде сказати. От. І е, власне, ідея цього твору тут можна знайти, так би мовити, майже всі компоненти філософії сковороди, особливо він тут, ти бачиш, він грає протилежностями дуже багато, він е, такий дуалізм проскакує, тобто він називає, е, бачиш, про дві природи, одна природа. Ну, тобто зовнішнє і внутрішнє, mm -hmm. що по зовнішньому не на ті, хто сприймає світ тільки за зовнішніми проявами, той обов'язково вловиться світу, світ того піймає. І тут є оцей відтінок карнавалу, там де він починає перераховувати тварин, вовків, бобрів і так далі, які насправді можуть такими не бути, або навпаки є такими, хоча такими не виглядають. Це ну, реально карнавал європейський такий, абсолютно ну, класичний, мені здається. Так, Такий бестіарій, та -та -та. та бестіарі символічний, який часто залучається у сковороди. Багато в нього таких образів з тваринного світу, та, це правда. Ну і багато, знову, ти бачиш такої світлої символіки, сонце, та, коло. Тобто тут такі, з одного боку, неоплатаністські образи використовуються. Разом з тим такі одвічні символи, як коло, так, бачиш, ну, Тобто тут можна схопити, прослідкувати, так би мовити, всі ці компоненти сковородинської філософії. Но текст все одно доволі складний. І слухати його не так просто, і читати, я думаю, теж його не так просто. Текст Григорія Сковороди взагалі можна читати як літературу. Ось там взяти книжечку. Там вибраного сковороди, і повертати на дозвілля, і почитати. Ну, ти знаєш, я думаю, що будь-який автор, я не кажу вже, це філософ, чи просто якийсь прозаїк, йому буде не дуже. Приємно, коли скажуть про його літературу, що його так взяли погортати. Знаєш, кожен вимагає, щоб його, як Ніча казав, що я вимагаю, щоб мої твори читалися від початку, а не просто читалися, а навіть завчувалися на пам'ять. Тобто, тобто кожен автор хоче, щоб його читали. Можливо, тому... Сковороду не можна так на дозвілля сісти після обіду чи вечері, знаєш, так, погортати перед тим, як відійти у сон грядущий. І тому дуже багато в тексті Сковороди дуже багато таких алітерацій, дуже багато нерівних, неримованих шматків, неритмічних, радше, так? І вони такі негладкі, їх не можна читати, знаєш, так, як такий текст, на якому просто ти сідаєш, як на і просто він тебе далі несе. Тут ці перебивки Сковороди, вони вимагають тебе постійно бути у напрузі, постійно тримати цю канву тексту, оповідь наративну. Мусиш весь час повертатися до нього. Він тебе, не дає тобі заснути, одним словом. Та, то це виходить гарна книжка для безсоння? Чи то навпаки погано, бо почитаєш і більше не зможеш спати. <свят> ну так, залежить що, звичайно, і е, можливо ще, знаєш, е, можливо, ще відволікає дуже багато. Сковорода використовує образів і цитати з Святого Письма. І це теж ти мусиш весь час, принаймні, якщо ти не пам'ятаєш Біблії, весь, весь час дивитися в примітки і згадувати, хто такий Даниїл, хто такий Ілія і, і, і так далі. Тобто все це змушує тебе такі робити весь час ремінісценції у минуле і в певні тексти, в певну традицію занурюватися. Або ще робити такі періодичні залипання в яку-небудь вікіпедію чи кудись в інтернеті, якщо Дати з монітора то постійно щось шукати. Ще що коли ми читаємо з текстів Гегорія Сковороди, то виникає питання мови, тому що ти то читав текст сучасною українською мовою, ну такою дещо археічно, але все одно. Але ж сковорода такою мовою не писав. Може про це розповісти? Так. Що це і... за переклад? Це переклад? Власне кажучи, це адаптація. Справа в тому, що Сковорода, і про це пишуть, ну, хіба от знаєш, російські мислителі, які намагаються виводити російську філософію від Сковороди, намагаються його занурити. Ну, той Ерн, якого я згадував. вони собі його хочуть. Це як... Ну, так буває часто, але, знаєш, ну, ми ж не будемо зараз ділитися там Сковородою чи Гоголем. Це Тут Це не ті люди і Це не предмети, щоб, знаєш, їх поділити При розлученні і не майно. Це такий спадок, який важко поділити. А з приводу, дуже багато є літератури, той самий Чижевський, який говорить про, попри те, що Сковорода пише староукраїнською мовою, і він не пішов, його мова не пішла слідом, скажімо, за Котлярецьким і Шевченком, далі суто в такий народний варіант мови. Так? Насправді сказати це і неможливо було тому що, скажімо, складний філософський текст не можна не передавався розмовною тоді... тодішньою такою, ну вже таке слово, вульгатою, так? тобто народною такою мовою. Це неможливо було зробити, і згадаю, якщо ти згадаєш Котляревського, то в нього теж текст пересипає дуже багато латинськими словами, так? тобто там Еней, який теж видає його, так би мовити, значить, навчання, так би мовити, цього прообразу десь в якійсь напевно, Києво-Могилянській академії, де він завчував шматками да, і, та, відповідно, да. знав латину. Да, але ж в результати виходять макаронізми. Все одно, тобто... Ну, так, але справа в тому, що, зрозумію, що науковий текст, науковий на той час, так, науковий, він не міг бути написаний от такою розмовною мовою. Він вимагав, вперше, певного рівня. Ну, термінів просто не було в розмовній мові, яке я собі та, уявляю. Так, очевидно, не було термінів, і література, богословська література, вона теж не було таких відповідників. Так би мовити, таких, ми, які ми використовуємо зараз, після транслітерації, скажімо. Тобто, тут немає нічого страшного, і ти знаєш, після Сосюра, який говорить, що мова розвивається, так би мовити, синхронічна і діахронічна. Тобто, так би мовити, мова Сковороди, та, теж вона, теж українська. І, можливо, через 300-500 років нашу мову, якою ми зараз говоримо і пишемо, її теж будуть розбирати, знаєш, лише науковці і не будуть розуміти багато зворотів і багато висловів і просто слів, ми, які, ми, які ми зараз використовуємо. Тому в цьому немає нічого страшного. І справді, якщо ми подивимося на французьку літературу, то Рабле теж не всі можуть читати в, в, том, та, в тому варіанті, французи я маю на увазі, угу. в тому варіанті, в якому він писав. Тобто це не є так яка страшна проблема. А пісня про Роланда, то ще гірше. Mm, та. Ну, до речі, ну, ми зговорили про мову там, менш сучасну, більш сучасну. Скуфрида як автор, філософ, прозаїк, поет і т.д. Він може бути цікавий сучасному читачеві? Він мусить бути цікавим, тому що, ти розумієш, це його, е, е, він сам, його життя і його твори, це така рідна, знаєш, е, провокація. Він тебе провокує і всім своїм життям, історію свого життя, і своїми творами. Е, почитай мене, знаєш, від, розгадай мене, ким я був насправді. Світ ловив, але не спіймав. І ти, можливо, мене не спіймаєш, але принаймні спробуй. Побігай. Так, так. Знаєш, і це такі, така провокація, яку, інтелектуальна провокація, на яку не можна не піддатися. Я згадала, цього року, цього літературного року, виходила книжка про Сковороду, але одну дитячу, я так розумію, і там, чи на обкладинці, чи в ілюстраціях був зображений Сковорода в кедах. Mm -hmm. Як тобі цей образ? Як, наскільки він в'яжеться з сковородою? Так, це гарний образ. Ми говорили так, про... про бітників. Та, про бітників. Ем, і ще десь я бачив на просторах інтернету, гарний здається, це на сайті, де можна придбати оце новітнє ушкалівське видання сковороди, повне видання. Там сковорода зображений на самокаті реалі собі та, такий мобільний сковорода, який може по сучасному мегаполісу так проїхатися на гуляйнозі, так би мовити. Так? От він босий сковорода, так, який їде на самока. Між іншим, цей пам'ятник трохи він виглядає так несусвітно, є, про який ми сьогодні згадували. Там, якщо ти помітила, сковорода в лаптях стоїть. Та, Тоб, стоїть. Тобто це, звичайно, відмітити не можна, але принаймні говорити про це потрібно. Тобто сковорода ніколи не носив таких лаптів. Так, ну, як і кедів він не носив, але кедим все ж таки ближче, ніж лапті до цього ну, духу роду. Хоча самокат це ще краще. Після таких інтелектуальних провокацій про інтелектуальні провокації лишається тільки читати. Тому будемо читати Григорія Сковороду, будемо читати Тараса Лютого і інших дослідників, і письменників, які десь близькі, можна бідників за компанію перечитати. На все добре, хай щастить. Щасливо тексти Григорія Сковороди можна буде знайти на порталі Вукленд за адресою крапканеклапкаплей.